například na vyšším vzdelu přenosu do lidské roviny klinice. Jsme tak daleko, abychom mohli stát a jedný Já si myslím, že brzo, v tuhle chvíli takové nevotrazení. Přesně tak, já si myslím taky, že od toho nižšího vlostu k tomu lidskému je strašně, strašně daleko. Fakt je, že jsou dneska studie, který e, Manifluju s sběrama, které určují funkce mozku třeba u primátů, to znamená u makaků, a máme modely makaků, které mají třeba autizmus, už jsou. Ale zase, za prvý, dělá se to v Číně, protože všude jsou pokusy na vočících, samozřejmě pod krutým odporem veřejnosti, ale ani u těch primátů já bych si netroupil zvít, že když to bude bezpečné, co se týče mozku primátů, že to bude stejný u člověka, protože co si budeme povídat tomu lidskýmu mozku ještě pořád nerozumíme. E, říkají to ty evoluční biologové, říkají ano, lidskou evoluci můžeme si docela dolů, vocaď nahoru, s tím máme docela problém, že? protože proč teda my e, jsme schopní, e, pak může složit fugu a šeistky napsat sonet a se šimpanzům nikdo, když ta dětičná informace vypadá dost podobně. To znamená, o tom větským mozku nevíme všechno. Dneska je v článek, který opět dokazuje, že i seniorů, což mě potěšilo, teda vznikají v mozku nový neurony, takže teď jsme ještě úplně odepsaný, ale třeba oni byli práce, které říkali, že už ne, že tak ještě ty týmy, že je končíme. Takže z tohohle je mě, že ten mozek je jako velká neznáma. Ale... Ta, ale tak tohle všechno Ale dovedu si představit, že podívejte na toho já buyche protože by to bylo celku rupné. Takže mluví se o tom, dokonce jsem četl nějakou takovou analýzu, kde, kde budou další, má se narodit kluk v srpnu, tom, zase po pokusech toho Jean-Buyche je v Číně. Jo? Všechno ostatní mu samozřejmě zarazili a zavrali všechny peníze to prostě je na indexu. A kde to bude další pokus takového? Takže v Číně ne v Číně, ne Čína, přijala teďka úplně drasticky zpřísíla ten zákon v roku 2003. A ten Žiankůj ten dostane tak exemplární flastre, že prostě to všichni tam rozmyslejí. Budou dát jiný věci, které by prorazili, ale tohle zrovna ne. Ale zajímavé je, že se, že se o vol. Rusku, Ukrajině, Španělsku a Izrael. Tohle by měly být země, kde jestli to někdo zkusí, činněné nějakým jiným, možná rozumnějším uvozovkách způsobem. Tak, prejit v těhle. Dobř. Děkuji. Zprávně s panem mluvili. ve stručnosti představit ty změny, jo? No, Takže určitě je tady výzva na tom moratování, věců. To se ozvalo už na té druhé konferenci o editace líštího na té v Lankom. Tak už je, třeba ten už to prezentoval, že by chtěl to moratování Ale je vidět, že ta vědecká věřitost je rozdělena. Prostě evidentně ke koncentu to nesměřuje. Tohle mým co já vidím, tak to nějak z toho si přečtu, že samozřejmě. Je tam řada dalších věcí, spekuluje se, jestli kdyby třeba to moratorium bylo už, já nevím rok, jestli by ten chér, jestli by to týčí udělal nebo nedudělal, zvládí se to na, na týbu bioetický výbor, který vyhledal takový dokument, kde vlastně je napsáno, že až to bude bezpečný, tak pak se do toho pustíme za těhle a těch podmínek a pak to může přinést tohle a musíme si dát tak, aby se probíšli Lývit, mám, a ale že teda tenhle dokument možná přihrál, kdo ten žádný, je to může vnímat, jako že ten svět vlastně to, že by neměl problém. Jo. Ale já si, neví, já si nemyslím, že dojde k nějakému, já nevím, že bude připadat, deklarace OSN, která řekne, že státy, které to nebudou být takhle tak takhle bude, budou válný sankci se mu pravím protože ten je hlubený názor mezi těma dvěma věcema tady není Vlastně průměrské skupiny musí různější než mezi sebou. Tak vlastně, protože ty imbrány vyšší nejsou už od nějakého tak tam mezi těmi máme španělé. Pokud ten CRISPR je specifický, tak vám šítí jenom jeden proček, který je zrovna ta DNA s tou cílovou sekvencí. Pokud je nespecifický, tak vám nastříhá ještě další proček, tam se pak sohná ta DNA podstraní a přečtěte si, podíváte se z toho a v té chvíli Je jestli ten CRISPR jak funguje, jak funguje na konkrétní jako těch metod, jako jde to strašně rychle doce, já teda nechcem odborník na krisky vůbec, takže já jenom sleduju a zírám, co se tam děje, prostě ten ofert, který se to rozvíjí. A já jsem přesvědčený, že ta metoda mít se, si řekne ano, to nenese větší riziko než ale je třeba dneska je proskoumaná geny pro syntetickou dráhu opiátu a tam už jsou dneska úpravy takový, aby vznikaly opiáty, které se v přírodě nevyskytou, aby tam vznikaly deriváty na který nebudou tak návykový nebudou mít ty vedlejší účinky že po opiátech mýváte většinou zácpů a tyhle ty věci které jsou dost nepříjemné, že jo a třeba byly ještě silnější jo, v tom analgetickém účinku. To znamená, to zase ne na úrovni, že by, že by někdo nadizajnoval prostě gen, který člověku... Ale, ale jde to. A ono to nepůjde zřejmě jenom geneticky, ono to půjde i technicky. Musíme si uvědomit, že my se tady bavíme o genetice, ale teďka třeba byla udělaná studie, kdy se dali myším do boční sítnice se, se navázaly nanočástice, které jsou schopní zachytit infračervený záření, které myš normálně nevidí. Ona myš to vidí hodně málo, že ona je skoro slepá teda. Ale zachytí a to se převede na zelené světlo, které ta sítnice jako už vnímá. To znamená, tyhle ty myši vidějí infračervený světlo. A je to, je to ryze technický zařízení, prostě to se jim stříkne do voka. A oni, oni jsou schopní, když jim dáte jako na výběr mezi škatulí, která je označená infračerveným zářením nebo není, tak oni se naučí chodit do té infračervený, protože vědí, že tam je něco žráví a tam ta druhá je prázdná. Takže takhle se to dá ověřit, že opravdu to infračervený vidějí. Takže tohle to všechno si myslím, že přijde. Jo. Zase to budou investice, teda do, do těch potomků. Ale možnost designovat geny určitě Zatím velmi primitivně, ale jako na, na jiný úrovni ukytek, že jo, ale jde to. Třeba nějakou nemoc, ale zároveň prostě bychom mohli zložit strašně moc e, fertilitu nebo prostě cokoliv takového. Teď zrovna na to dáváme grant, kde chceme ukázat, že na některých e, genech pro, e, či, či některých alely, které homozygotnost stavu dávají, ve smrtelnou nemoc typu cystická fibróza tak v heterozygotním stavu chceme pátrat o pozitivních vlivek tadyhle těch LL. A věřím, že spousta ale opravdu se udržuje v té populaci právě tím, že, že v okamžiku, když jsou dvě různý, tak je, to, tak je to prýmá. A když jsou dvě stejné, tak by to bylo špatné. My když jsme udělali na to, abychom byli heterozygotní. Já to navážu. Je zajímavé, že i brední plny myší mají poměrně vysokou míru heterozygotnosti. No. Překvapivě, když jsou udělali, ale jinak zase teda s váma souhlasím, protože vrátím se k tomu genovému dopingu, kde Julian Savolescu, což je výborný bioetik, který teďka působí v Oxfordu, tak právě říká, že genový doping to je to, co by mělo být, Protože pak by vlastně ty parchanti, co mají ten talent, co prostě jako to mají od pána Boha a vy je v životě nedoběhnete nebo, nebo nepřeperete tak by měli požížalát, protože vlastně tím by se to vyrovnalo a teď by se ukázalo, kdo je teprve dobrý, jo? kdo má tu kůli pro trénink, kdo má to odhodlání, že jo, pak by byl sport zajímavý, takže zase teda, jak na vás setřel, ale já se vás zastanuju. Ty rodiče, než protože vznikly v rámci nějakého individuálního vývoje. A mě by zajímalo, jak tohle to reflektuje současný bioetický diskus? Já si myslím, že současný bioetický diskus, já nejsem bioetikář, mě bioetika dost zajímá, ale dostávám se právě proto, že já dělám biotechnologie, to je můj A myslím si, že tohle to vnímáme. A já si myslím, že na tom si můžeme krásně ukázat to, že vlastně, když začneme řešit etické dimenze nebo otázky kolem biotechnologií, tak si začneme možná, nebo je to příležitost si uvědomit, že to nejsou nové otázky. Že to jsou nové otázky na problémy, který už jsme, kterými jsme otupili. Protože to, že rodiče přenášejí svý ambice nebo sví představy o tom, jak by to mělo vypadat, to se přeci děje i bez věnovýho vylepšení. Pět ráno tady budete vidět u zimáku a uvidíte ty malé kluky, jak táhnout tu hokejovou bagáž. Tak je jasný, že spousta z nich tam chodí proto, že jejich fotr hrál lidíční libu. Vstýl o tom, že bude hrát NHL za ty miliony dolarů a nikdy se mu to nepovedlo. A proto ten jeho kluk tam pět ráno je na tom zimáku. Protože ten fotr je přesvědčený, že jemu se to teda nepovedlo, ale jeho klukovi stoprocentně jo. A teď tohle už bereme jako, že to je vlastně jako, to nás, to nezarazí. Spou, spoustu lidí to ne, když ho tam vidí, tak jsme tady chudáci, ale jako neuvaživě to to tom světě. Ale když to bylo, že by ten potřebu dal teda ty, aby měl tu postavu jaký jágra, že jo, ty dlouhý puzzle, ty to tom hokejko všechno, tak bychom jsme si říkali, aha, jako to není asi, to v pořádku, to, to nechom přenáště není. Jo? Tam a to, ta, to ten bioetický diskus podle toho efektuje. To si jíst, To si všichni vědomil. To je ta toto to dětství, které který jako to, to, je, to jsou teorie z 19. století. Ani není otázka hockey a NHL. Taky, ale Také film Gataka, který jeho špatrát, jsem tady promíkl, promítal, tak si, když si to brát, můžu vrátit, <coughs> tak tam je hrozně pěkný, tady je tohle to. There is no dream the human spirit. A to si myslím, že, že tady pláte. To se přiznám, že nevím. Teda, jako já, jsem si, já jsem to dočetl, že, že tohle to tam hrozí, ale proč zrovna, zrovna tohle to tam, teda, tak to si musím doštudovat, že se, to, to nevím. Si, že existuje takzvaných biohackrů, třeba, uh, třeba ten, ten, teď se, teď, nevím jak se naplňují. a to jsou borci, kteří si třeba píchnou CRISPR do žíly a právě aby se aby mu genpromiostatín, je to pozdě, to musí fungovat ještě během embryonálního a plodovýho vývoje, ale prostě udělá to. Jo? Jsou bo, jsou bo, teďka umřel borec, který si teda na to tady můžu říct, Pitul medoví buňky kostí zden do penisu. Představuje, že teda bude disponovanější. Takže Vidíte, že to ta otázka sebepoškozování a biotechnologií, jo, zrovna teda v okruhu těch biohektrů, tak uh, není neaktuální, souhlas. Vlastně. Vyšla, vyšla ta jedna studie na těch nižších, vyšla asi před měsícem sel, takže se to tam dá dohledat, ale jako, jako neví se. Jo? Je to zase tím, že ty geny mají pleiotropní účinek, to znamená, on na bílých krvinkách dělá něco a ten mozek ho používá pro něco jiného, co je důležitý pro to neuroplasticité. Takže tak, takhle bych to, ale jako ten mechanismus, ani v té studii, co já jsem to četl, tak já jsem to tam, na mě to tam nemrtlo, teda, jo? že by tam bylo vysvětlení, jak je to zrovna to CCR5, delta 32, jak to dělá, že, že je ten mozek jako plastičtější. Vysvětleno není, aspoň já jsem to nenašel. Ty práce jsou poměrně, ona byla jedna práce v iLifeu e asi před dvěma roky, takže ono těch prací, které dokazují tu u utí delta 32 mutace, tak není moc, to byste spočítal možná na prstech jední ruky. Jo? Určitě na dvou, teda by vám stačily. Takže jako, si myslím, že se tam ani o toho mechanizmu moc neví. Já už si potřebu a tady který by neměl uniknout, je ten mutace delta 32, ccr5, zásah, že tak ten obraz, jak je problem, to ještě no, je tady spousta naše mačítko jednou. To Já bych bylo. Dobra. Podle. A no, ještě uši. Jo tady tí, Důláza. Prosím vás, pane profesor tady je jedna vaše přednáška o odolnosti oproti RNA Táza, oproti odolnosti proti jiným. To, co řekl pan profesor Frank, má v sobě určitou moře k s tím, že si vlastně zahráváme se strašně etickým problémem, který, jak jsem já naznačil, je stále problém v oblasti vlastně, prvého trimestru, kdy maminka ještě neví, že vlastně gravidní můj už je nebo není, a vlastně v této době, jak v celku globální, populační, se samozřejmě eh, tento objev aplikovat do pryměstské práce. Já jsem samozřejmě nakresloval těch eh, etický. Tady se musí dřív, jako první trimestr je pozdě, tady se musí jít opravdu na zygotu. Jo? A je vidět, že i ten Jan že to nestačilo. On to dal do zygoty a než to šmyklo, tak to embryo se rozdělilo a v té chvíli máte ten, to, čemu se říká mozaicismus. To znamená některé buňky těla to mají, jiní to postrádají. To je zase obrovský problém tohleto, jo? jak odstranit mozaicismus, jak se proti němu když jsme se bavili tam, jak teda se zabrání těm necílovým střihům, tak další problém je mozaicismus. Že to prostě nemáte všude a teď teda z toho může být rezultovat nějaký problém, jo. Takže to je, a zase jsou postupy, které já to šukrat ve Spojených státech, tak tam je postup, který ukazuje, že se s tím mozaicismem, že se to poplačí prostě dá tím, že se to právně nadčasuje a prostě další dalším opatření se tam udělají. Ale to už jsou v podstatě jenom technické vylepšení. Tam už se principiálně na tom CRISPRování moc není. Ale musí se jít opravdu na začátek. Pokud chceme mít toho člověka kompletně, jinou informaci třeba opravenou, protože proč, proč se to dělá? Hlavní důvod dneska není to, že by někdo chtěl vylepšovat člověka. A představte si, že máte třeba zhruba tu cystickou fibrozu. A teď víte, že to v rodině máte, tak můžete hrát genetickou úhletu, že teda se vám narodí dítě, který to porovíčit, dětí. A nebo jdete na to, čemu se říká předvimplantační genetická diagnostika. Tam se Radek Přen, ten, který nám to vysvětlil, že to dělá, že jo? Nebo to dělají u nich na klinice, ale to děl, tam jde o to, že vlastně si vyměte ty embryány, a budeme z nich a genetickou analýzou zjistíte, jestli se z toho na embrya narodí zdravý člověk nebo jestli bude mít cystickou fibrozu. Co si počne ve chvíli, kdy tam jsou dvě embrya a náhoda byla dvou odpuštění a obě dvě by měly cystickou fibrozu. V té chvíli vlastně to dítě těm rodičům řeknete, ne, narodilo by se vám dítě s cystickou fibrozo. ale vy tam do toho můžete vlítnout s a říct jasně, na, Mají na elektricistickou fibrozu, ale já to teďka opravím a vám se dám bez elektricistické fibrozy. To je hlavní argument, který se dneska argumentuje, nebo který se má tím když se říká, moratorium je nesmysl, nepřijímejte ne, ho, prostě musí běžet klinický výzkum eh, nebo výzkum a musí to platit na kliniky v těchto případech. Ano, je to tak, že musíte mít přístup k tomu embryu. To znamená, není to možné udělat in vivo v tom, do, do toho organismu při no, přirozeným početí ani netušíte, že tam to embryo je že jo, a kdy tam vzniklo. A musíte se strefit poměrně do přesního hned na začátek, když to řeknu takhle. To znamená, ve chvíli, kdy budete chtít vylepšovat člověka nebo provádět tyhle ty zásahy léčebné, dejme tomu v první, v první fázi, tak musíte do toho vložit asistovanou reprodukci v oplození in vitro. Jinak nemáte šanci. Jo? Rozumíme si teď. Jsem možná měl víc důrazně. Já bych se jenom tady to ještě sám se tam nezležit, chtěl zkoušel někdo nebo uvažuje někdo, jako opravit vlastně po pohlavní kůjky tatínka, maminky ještě předtím. Ano. ano. A to by podle mě jako tohle všechno řešilo. Ale, ale zase ve chvíli, kdy budeš opravovat matestí pohlavní bunky, tak máš ovoci, který má opravnou větší informaci a, a co s ní děláš. Musíš se i No, no ale, ale to musíš mít venku. Takže zase jsme, zase jsme v laboratoři, že jo? Nejsme teda in vivo. Takhle, my se fakt snažíme, jo. Tak děláme co můžeme. Takže já jsem na tohleto téma třeba, protože v Brně měli nějaký film festival science fiction a promítali Gataku. Takže jako kulturní vložka jsem tam přijel do Brna a po Gatace jsem ještě vykládal, bo, že, že už to takový science fiction není. Jo. A tam teda to bylo eh, Hvězdárná a planetárium Brno je pod. pod takže eh, nám. Snažíme Fakt se snažíme, aby veřejnost ty informace dostávala a děláme proto jako snaží, třeba, já nevím, přes vesník a, a je nám jasný, že zase cílíme na urči, určitou cílovou skupinu, že prostě chlapi, který teďka večer sedí v hostinci na růžku, tak jim to bude ukradený pořád, jo. ale jde nám o to chytit aspoň lidi, kteří třeba se o něco zajímají. Nemusí to být biologové, Jo, můžou to být lidi, kteří dělají právní činu, ekonomové, dopravní piloti, tohle to může přečíst ve vesmíru třeba a, a zamyslet se nad tím. Je to tak, dopravní znám dopravního pilota, který čte vesmír. Rád. Do a dokonce vojenský piloti třeba při Lánce v prským zálivu to měli americký piloty stíhači backland, že brali modafinel, aby neusnuli, protože přístup při nočním letu s letadlovou mohli by byl velkej jako ta bílá co se říká astrojiny, tak je Samozřejmě to hlavní bylo člověk a tyhle problém. pořád. Ale padlo tady o veřejnosti. Tak bych jenom to dva drobné případ. Ježi Je to něco, co Velká akademie pořádala ve směhovně na tohleto monstrovství informativní seminář. Tam jste mohli taky přijít, jste jsme koukali jako na web, ale ze všech poslanců, tam byl pouze předseda zdravotního výboru a pak už nikdo. Takže si povídali, jsme si nejbroštěji, co s tomu chodíme. Podobně 23. byl jasně vydadej, bude další opakování něčeho podobného, a problém je v tom, že tohleto všechno, o čem se tady nízka mluvili, je vlastně strašně cítivý a etický, a je to, že to bude možná chvíli zaražený ale ve švětlíní rostlin tohle zarazit, což se zatím stalo, bude pro Evropu tady můžu znát v půrce. A aby neběl, tak do toho se musí dopřet i politici a proto je teďka zasvět ten velký informační seminář a já se z toho jak to jako nadějní dělám. A to poslníte úplně modivnout a je to takový informace veřejnosti. Při 14 dníma měli prvně pro Evropskou konferenci 200 lidí lidi, kteří si říkají krmiváři, které se elektro a podobně, to je nebo za daleko, ale vy nemusíte mu říct na koroby využitelní nebo nebo zvláštou veganí, protože bez transbírních a genetických evitovaných ry typek to nebude. A shodoklonsky jsem tam povídal, a jako těch 200 lidí, to nejsou žádný vydláci teda, od těch vysokých až po těch menší tak bylo naprosto napjato tím, co teda teď jsem měl GM a GR a v tí, uh, Evropě nějak teďka jsou ty volby zase na krku, tak tam je velký vojí o to, jestli tyhle techniky pro tu výživu a pro ty vlediny a podobně povolit nebo nepovolit. A je tak obrovská potřeba informovanosti těchto lidí a těchto lidí to ku slyšet, ej, já jsem se a říct, vejte si, když budete volit, tak si jako uvědomte, kdo bude teda pro a kdo bude proti. Tak to říká, pan uvědomte si, je to potřeba nebo tak. Já vám to do hlavy, veřitámám a na chvíli právě se všichni je tyhle dvě oblasti, které jsou souvisejí, a samozřejmě, protože se tato tato velmi ale to je na vás, Já to. jsem na to je tak To jsem zapomněl říct. CRISPR se říká, že zdemokratizovaly tyhle ty zásahy. Do, do té doby jsme měli nástroje, které byly taky schopné udělat cílový zásah do dějičné informace, ale byly nekřesťanské dráhy, Některé byly dokonce krytý patentama, mělo je Sangamo, tak třeba na Zinkfinger nukleázy, takže s tím byl problém. Ale ty CRISPR jsou za hubičku, jo? protože všude ty, ty čumuchací psy předtím byly proteiny. A udělat dobře protein není jednoduchý a stojí to prachy. Tady je to krátký řečezec RNA, který umí vyrobit cvičená v opice dneska. Jo? Takže tím se to jako úžasně zpřístupnilo. To je to šílení, že tohleto krystrovat dneska ty biohexy, V podstatě ten, zase, zase už jsem měl, málem to jméno na jazyku, ten chlap má, kluk má firmu a on vám dodáky na krystrování. Koupíte si asi za 170 120 dolarů, teďka nevím přesně. Jo. Ale prostě jako to už jsou, to, to už ty biohygři si klidně koupí, takže dneska oni mají, já nevím, si můžete od něj koupit klasinky a uděláte si doma pivo, které zeleně fluoreskuje. <clears throat> jako pro srandu králíku. Takže jako je to, a řekněme si, že tu technologii teda to zase by mi řekl kolik to stojí, vybavení laboratoře, ale to vybavení je drahé pro tu asistovanou reprodukci a pro ty mikroinjekce a tohle. Ale to už zase je na spoustě klinik, na spoustě, to, to už tam je. To znamená, tam něco běží. A kdybyste chtěl k té asistované reprodukci přidat krystrování, tak to už jsou drobné, Jo, jestli, jestli takhle. No. udělali i tady, protože tak, jak to udělal ten Jean tak to je ten neautorizovaný servis, nebo ten, ten tondajetel, co, co to dělá, a šlo by to udělat daleko líp. Teda. Ale stálo by to víc taky. Protože on teda má kliků, že on nespronevěřil univerzitní fondy. On do toho dal, on měl čtyři genetické firmy, z kterých měl prachy, a on do toho dal svoje peníze. Jo. Ale grou těch nákladů nebyly ta technika, ale to bylo to, co platil těm zákazníkům, nebo, nebo těm rodičům, který tam dávali ty vajíčka a ty spermie, protože toho přišlo u jednoho páru asi na 40 tisíc dolarů. Tak to byly hlavně. V je dneska. A řekněme si, že já si vždycky spomenu, když v roce 2000 byl přečtený na hrubo lidský genom, tak byl rozhovor s Václavem Pačesem v rozhlase. A Václav říkal, to je teď jsme v situaci, jako kdyby jsme přečetli knihu v portugalštině a neměli jsme portugalsky. Jo. A myslím si, že to velmi dobře vystí. A v podstatě my se učíme portugalsky. Furt ještě tomu genomu to pořádně nerozumíme. Protože eh, my si před, já jsem tady, před, co ten genom obsahuje, jo, těch 50 km toho papíru, ale my si to představíme ten genom jako jednu eh, šňůru, šňůru té dvojitý šelbovice. Ale aby se to vešlo do jádra, tak to musí být velmi důkladně spontanní. To znamená to, co je, tam jsou toho dva metry, jo, jako v tom jádru, takže to, co je na 30 cm, se klidně může dostat do těsný souvisl, blízkosti toho, co je na 70 cm. My to tam máme od sebe 40 čísel, když si to natáhneme, jakoby, hlavě, jo, ale v té bujce je to jiná. A jestli se tyhle ty sekvence dostanou k sobě, tak můžou dělat něco, co možná dělá z člověka k člověka a odližuje ho to od šimpanze, ale to my zatím netušíme, tomu začínáme přicházet na to. Jo, takže než do toho začneme šáhat, aby jsme to měli potom 100x více lidí. Ale já se obávám, že bychom měli pro nás, že je to jedno. Že? To znamená, ve chvíli, kdy někdo dojde k závěru, že prostě, a budou v tom i ty remonce, třeba s tou rakovinou. To máte tu osobní zkušenost a někdo vám řekne, jaký to posypruju. Ale může tam být takovýhle riziko u toho. Tady dělat to, co Takže jestli. Povíděl, na co jste se ptala, asi moc ne, ale prostě ne, je to riziko, tam je a na základí se asi nevíme vyhnout Buněk. jestli jsou třeba ve štiřbunečním embryu všechny buňky rovnocenné. tak na tom se neschodnou. Třeba, třeba Magdalena Zernická a je říká, že ne. A třeba Gardner říká, že jo. A jsou experimenty, které krásně dokážou, že... A zase, se štiřbunečný nebo o embrya, které znamenujeme a dáme jim na genetický analýzu a z toho embrya zmizí. A neděláme si vrázky, jestli jsme neznali nějakou, která tam byla důležitější než toho ostatního. Takže jako obávám se, že, že takhle, že jsme, protože bychom museli zasahovat poměrně brzy. Jo? Museli bychom do toho 5. šestého dne, kdy to embryo jsme, nebo Zemnícká věc má systém, který se říká, že by možná se mohlo embryo kultivovat do 3 týdnů. Zatím je dohoda, že za 14 nesmíme. Ale jednodušší je to dělat co nutí. A říci u u osmibodičního embrya, tohle budou svaly, tam to opravíme, a tohle budou gonády, tam teda do toho nešahne, obávám se, že to teda v žádném případě dneska si mnoho netroufne a kdo ví, jestli kdy bude upholst, Myslím si, že na tuto tu diferenciaci, že právě v těch předimplantačních stářích embryona vývoje je strašně blz. ukazuje, jak strašně málo vykomníme. A šaháme do toho. Takže na jednu stranu se tam můžou budít věci, který nám my tam uděláme nějakou škodu, Ale v volnou systému tvoje. Na straně, protože to máme s systémem Black Box. Teda, těklo, aby dcery třeba nebohli být uplození, ale... protože když syn teda se bude spouštět toto, tě, s těma obyčejnými. Ale... No, tak to, to už jste vy evoluční biologové, ale jako se s... my reproduční si dokáže představit. Můžete to mít třeba na té úrovni, kdy se spojí ze zesprní. Víme, že tam je Izumo, že, že tam je duno. a když bych je udělal tak, že by byly nekompatibilní, tak prostě tam to poukození nedojde. A nebo můžete mít pozygotickou selekci, to zase znáte, že prostě ano, poukození dojde, ale že tam prostě je nějaká pojistka, která nedovolí, aby se to, to vyvíjelo. Právě většinou je jednosměrná, existuje spousta prostě genetických elementů a nebo i biologických elementů, které si v je, který si zařídili, že teda jako, bo, bo, když bylo opozřený, teda tím, který už je nakažený, v pořádku, a když je nakažený, tak Ale prostě je, je, je nápadný a často je to jednosměrný, tedy tak ten, ta inkompatence, tam, taky v element, když, když, když, když si to takový tom sovětský element, že jo, který si dočasný dej. Ale tady, jako by byla sovětská, ta by byla vylepšená, ta. Já rozumím, že ty se to přesíhvali, mohli by použít i dva různí mechanismy, aby se holky nebo aby i mechanismy vácely do jiných. Říkem tím A když pamatáte, ten syntetický nebo, nebo jsou jsou které jsou pod uh, metalocytonem a pak když dáte teda nějakou vidět uh, do vody, Věra, o tom přemýšleli. Jo. Takže říkám, nemyslím si, že jsou jako, že to nastane, že to je reální. No. Určitelně. Myslím, že se třeba že se třeba jsem neslyšel. do vlastně si to embryo z toho půlu mitochondrií vybere malou část a tu replikuje. To znamená, kdyby se vám to povedlo třeba já nevěděk si vymyslím 20% mitochondrií, tak se vám může stát, že, to, že ten budoucí jedinec zrovna tyhle mitochondrie si prostě nevybere z nějakého důvodu a nechá je tam odejít. Takže jako můžou by to služit. Ať to byla druhá otázka je nějaká velmi důležitá